أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كيل فالحكم بسبوط حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور ثابتة ثابتتنا قلنا أن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء او غرض به شرح رحمت لا ليله تعلق دي د شرحه ما قر اخر دي درس کوره اغه مختصره <متصفيق> تقریبا څنګه غرض دي او ول غرض اغازي کړ کې نو کل دي سوال او ل غين جواب زویم غرز دی شارح رحمت اللالی اغازی کرکوی تایید لپار دی جواب مذکوره دریم غرز اغازی کرکوی زیادت کل جواب او یا تتمل پار دی جواب سلرم غرز اغازی کرکوی جواب تقابولی انزم غرز اغازی کرکوی تحقیق پل جواب یا اخراج دی جواب مذکوره کوي من حیز الخوشوش الى حیز العمومه شارح رحمۃ اللہ علیہ پینځو خبرې کوي یو خبره نقل دے سوال او لایغي نه جواب ده دویمه خبره هغه موږ او تاسو ویلې چې تایب دې جواب مذکور ده په یو مثال اخر سره دریم دی ذکر کوي زیادت ټول جوابو څلرم دې ذکر کوي تا ته بولي جواب پینځم ذکر کوي تحقیق لپاره دی جواب مذکوره مز... او دارنگا اخراج دی جواب مذکوره کوي من حیزی الخصوصی ایلا حیزی العمومو. اول غرض تی اشکال په ما سبقه کلام مذکوره بنده ده. نوده اشکال او یعتراز متعلق ده په تحقیق دی شاریح رحمت اللالی بنده. پرون شاریح رحمت اللالی دی حقای قلاشیه ثابتتون وزاحت کرده او. د ویلو س حقیقت د شی د عبارت د عینې له د شی نه نو حقيقت، حقائق او دارنګا ماهیتونه یو شی سولې او حقیقت ماهیت د یو شی نو حقیقت د شی د عین ویله شی سره چې کلا پمبند حقائق او د اشیاء کی عینیت راغی نو اشیا اغا پا مانا دی موجوداتو بندیو. رستال دینا ثابتتون را غلیو اغم پا مانا دی وجود سرو. زکویلیو سکا وانا وجودو ثبوت دا الفاظ مترادی پا مانا واحده لری. نو سکلا ثبوت پا مانا دی وجود بندیو. نو د دغ کلام حاصل دارا وطلیو. سال موجوداتو موجودتو نا. الموجودات وموجودتنا دغه کلام لغوا او باطل کلام ده په دې خبره ځان پوی کئ ما ویل چې ماته شارح رحمت الله علیه نن اعتراض نقل کړي ده په کلام د ماتین باندې خو دغه اشکال د دا بناد دا په تحقیق مذکوره ده شارح باندې پران تاسیس د کړیو شارح رحمت الله علیه دغه خبره کړی وې یو داوی له او سمات ماهیت وحقیقت دا دواړه مترا دی, دی اوی ای بارداله شی واحدنا دویم خبره دا ذکر کړی وای چې اشیاء دا جمد شی دا را دی په معنا دی موجود سره دریمه خبره دا ذکر کړی وای چې ثابته دا دپاره مبدا سو ګترا غلیدا اگر دی په معنا دی موجود سره نو اسکل دغه حقیقت مہیته اغا ایا عبارت سلو لشی واحده مانو دا اغا ااین ویل شی سره دشی نه جدا کیږي نو یو شی وی چې کلا د ماهیتو دشی پما بین کاینیه ترا غي نو حتايق او اشياء یو شی او ګرځدل اشياء په معنا د موجوداتو باندې وو ځکه جامد شی وا په معنا د موجود بندیو وروسته سو بوت راغلي او ثابت تن راغلي او اغم په معنا د موجود تن بندیو نو <تضحك> د دې د کله حاصل دار وو ته چې الموجودات موجوداتونه د هم <تضحك> ورسید کنه خو ته ګڼې ګوره د حقایق او د اشیاء کومه بینځه والره دي د حقایق او ماهیت د شیانو د دې اشیاء سره عیني و لږ عیني ثابت څه په حقایق او شی یو شی وګرځي پدې اشیاء په معنا د موجودات شو کنه د ثبوت معنا یې په وجود و نه معنا دا سو. ال موجودات موجودهنا او دغه كلام لغه كلام ده ولغه كلام ده مزه كان چه په دغه څه دی کېږي محمول عين موضوع ګرځیدل لیرا حد حمل عين عقد وز ګرځیدل لیرا مفاد ومقال دي كلام ثانيه عين مفاد دي كلام اول ده نياتا برد شوكي چه كلام مفاد دي كلامين يو راسي ظکر دی یو سره لبل نه استغنا راږي ذکر د سانی د لغو مستدرک وي یا منطقي تعبيرو کې دسي وي شي په حکومت مکان کې په حکومت قضيه کې چې عقد د حمل عین عقد موضوع ګرځي موضوع عین محمول ګرځي لکه انسان و انساننا دته ویل کېږي حمل اولي حمل اولي اگر کمناتقه ای تجائز خدا ولیکن دا مفید لپاره د فائدې نه ده نو फायदा په دې كلام کې را نغله لا نو هاذل كلام او لغو من الكلام دا كلام لغو او باطل كلام وګرځي دي دې دې او جنہ مفيد فائدې نه دا نو دا كلام باطل ده سوال پوښي شي کله حاصل <سؤال> دي تر ووت چې الموجودات <سؤال> موجوداتونه نو یا اسانه دا صدر دسیو کوي چې الموجودات موجوداتن کې دې دواړو كلامین مفاد یو راغلي ده او کله چې دې كلامین مفاد یو ظهیر د دیو سره له بلنه استغنا را دي نو دویم موجودتون ته ضرورت نه وراغلي ذکر دیغه د لغو او مستدرک ده او یا تعبیر د سیو که دا قضيه کی حمل اولی راغلي دا موضوع عین محمول ده محمول عین موضوع ده حمل اولی کی مناطقی ای کدا اگر که جایز خوده ولیکن دا مفید لپاره دی فائده نه ده الانسان و انسانو انسان انسان د پدی کی څه راغله از زید و زیدون زید زید د پدی کی څه راغله الموجودات موجوداتونه موجودات موجود دي پدې کې څه فائدې اړه نه نو بنا پدې بندې دا كلام مفيد فائدې نه ده لغو او باطل کلام ده نو دا په منزله دي, دي بندې ده چې الامور ثابته ثابتاتنا لکه پدې کې اغه محمول عین ده اغه کلام باطل كلام, كلام ده مفید لپاره دي فائدې نه ده دا. نو دا مفید لپاره دي فائدې نه ده کته یې چې کله د دواړو په کې فلغویت کې اغه اتحاد به تر اغه نبی دا مثله تک وی لرا وړه د څه بی ویلو چې د عین د څه دا چې الامور ثابته ثابتتنا مثلو سره تعبیر ولي وک نو تاسو بده دې جواب وکي چې په مثلو سره هې تعبیر دی و جنو یو خو عنوان دی الامور ثابته دا مخالف له عنوان دی الموجودات موجوده او دویمه داوه دویمه داوه چې د کلام د ماتن رحمت الله دا په طریقې دی ترکیب اضافي سره دا الامور ثابته ثابتنا تو دا په تاریخي د ترکیب توصیفي سره دا دوارو دوړو په مابین کې فرق راغلی او په استعمال کې متشکل عناوین یو دی بلنه مخالفو او دا ترکیبم یودی دی بلنه مخالفه د دې وجو نه یو لیټ په مثال دیغه دا عین یې هغه سره تعبیر نو د دې جواب نه فاضل اشارع رحمت الله جواب ذکر کړای نه منعي جواب کړای چې نه دا خبره چې موضوع عین محمول ده مفاد دی کلام اولی عین مفاد دی کلام ثانی دی ولې ودی وجنات اول کته موجودات ذکر سویدي مراد له موجودات نه هغه موجودات دی چې وجود دی غیری فارا پاخیده کړه او رست ته را موجودات راغلی دین مراد له دغه موجودات نه هغه دی چې وجود دی غیری فارا په پا نفس الامر واقع کړه نو دی یو دی فارم عال بیل دی دی بل دی فارم عال بیل دی اول نهه مجوات مرادي تیغ د مګپ قادو ک او ل سای مجوودتون نههغه ماددي چېغا په نف امره واقع کې راغلی دي نو بنا پهې بندې مفاد د موضوع د محمل یو را نغلله اودارګ قد د حمر اقې و و را د دوی دوو په ماب کې مغایرت راغی نو ترجم چې موجات ات قادية موجتون في نفسل امره اګه موجودات هغه په عقیده کې موجود دي هغه په نفس الامر واټې کېمستان لکه مثلا د موږ عقیده ده چې انسانان د دنیا کې موجود دي او دا رنګه هغه انسانان په دنیا کې موجود دي منځکه اسمانم څه نو دا په نفس الامر کې موجود دي څه خبره باندې کوی شي چې کوم شیانو متعلق د موږ عقیده ده چې دا د موږ په عقیده کې ستنه د اف نفس الامر کې د اول موجودتون رجع عقیده دویم رجعه اگه نفس الامر واقی تراغلاله نو لحاظه حمل اولی و نگرزی ده نو پده بنده سیشکال و یعتراز نواری دیگی. به چیرتا به این مثال نی؟ به دا ني. ندام اگه دویم غرز ویلیده کنه. تایید دیده جواب مذکوره ده. لکه مثلا ویلی کی گی واجیب الوجود موجودونه واجیب الوجود کی موجود راغلی ده؟ موجود دا, دا هر مشتقي مشتقي مشتمل پقبل مفده بنده وی وی غیبه موجود رأغاله دا نمو گوره دی اول وجود نا وجود اعتقاد مراد د دوی هم وجود نا وجود نفصل امر مراد دا نده کلام لغو کلام دا که سهی کلام ده سهی کلام دا چه اگه واجبال وجود فا نفصل امر واقعی کیسته کم واجبال وجود چه وجود ضروری دا او پا عقیده دی مگه که دا نو هغه موجود ده په نفس الامر واقعي نو اول وجود راجیدا یا اعتقاده دویم وجود راجیدا واقع او نفس الامر نه محمول او موضوع یو نه ګرځېدله عقده حمل عينه عقدی وجه ونه ګرځېده مفاد دې کلامینو یا ورانغی دغه کلام خو صحیح کلام ده حاضر که از دې مګه کلامم صحیح ده دو خبره و सुने دریم ذکر کوي مګه تاسو ویلې چې اغاز دی عادت فل جوابه یادت کل جواب دا ذکر دا دامه کوم کلام ذکر کړای دا دا حمل اولی نه دا ولی وی حمل اولی کې قانون دا وی چې اگر مفید لپاره دی فائده نه او دا مفید لپاره دی فائده دا ربما یحتاج ال بیان ربما یحتاج ال بیان ډیر کمه هغه بیان ته ضرورت راځي د دې بیان اورته ماجت نه وی د دې په فائده باندې غا د عوقې عاال او والله پېږي په البته په د عوقې سا له واللهته د دا پیش کو غې چې دا خو موضوع مححمل یو شي دناغ د دواو په ما کې پټفکوه یغته بایان کوې چې د اول معال بیلده او د بل معال بل ده زیادد ف جواب څنګه ک سابانو د یادد ف دا وړو چې تا خو ساله وویللي چې دا حملې اولی ده ځ چې دا حملې اولی نه ده بلکې دا سره راغلی ده دا حمل, دا حمل اول نه او ده زکه حمل اول مفید فایده نی او دا کلام مفید ده ربما نیاز به بیان ډیر لږ وندیدې هغه وضاحت او بیان ته ضرورت پیدا کیږي ورته ضرورت او حاجت بیان ته کله راځي چې کله دا وڑان دیکړلی سي په عقول صافه او بندې نو بیا د مغایرت ادراک نه کی کولی هغه ته بیا بیان او وضاحت دې چې د دې دوړو په مابین کې فرق راغلی ده موجود زم ته شیدا او محمود زم ته شیدا د سینې د لکال انسانو انسانونو د سینې د لک ازید از زیدونو زیدو د خبره پوښی نو دیو جن دغه کلام ته چ څوک هغه حمل اولی اې دا خول د درسې کول نه ده باکي د ذکر کوي رد په دغه سوال جواب نه ر په سایل باندې په طریقې د تقابل سره نو الته خو وو ویلو چې دا په منزله د دې کلام ده چې اثابت ثابتتن الامور ثابت ثابتتن د یا دې دې قول په شان بندي نه ده چې اثابت ثابتتن زکافه الامور ثابتتن الامور ثابته ثابتتن کې نو هغه محمول او موضوع شوی او وي دا بالکل دېغه مخاليف ده د تل تغيریت راغلی ده الته چې ذکر کړي دېغه په شان ځکنه ده چې الته غیریت راغلی و او دلته دی دوړو کومابین کې غیریت راغی نو دا دیغه پوشان بندې له سر ردنه جواب وکړه علا سبیل تقابل تقابلی جواب دا وکړه چې تا خوول چې دا په منزله د دې بندې دا چالو مور ثابته تو ثابته تو نه دایې چنا ولې سمسره کوډه دا زه هم چې دیغه پښان له سر دا بالکل دیغه مد مقابل ده ځکه او دلته دی دوړو امرینو کومابین او د لټې دواره امره نه پمابم کې غیریت ده نو د لټې پمابم کې کامل مباينه راغی کنه او دا رنګ په اعتبار د تاویل سره نه په اعتبار د صحت په اعتبار د تاویل سره نه په اعتبار د صحت د دی, دی کلام پشان شان بندم نه ده چې انا ابو النجم و شعر شعري ځکه پدې کې مولاما او مغایرت ثابت کړی ده ولیکن د دې په شان مغایرت نه ده اغ مغایرت یو شاننده دا. او دغه مغایرت موجود محصول بل شاننده اغ مغایرت څنګه راغلی دا, دا. انا ما عبارت ده له دغه شخص نه ابو نجمه ما عبارت ده له دغه شخص نه موضوع او محصول شی واحد ده ولیکن انا عبارت ده له دغه ذات او له دغه مصمانه ابو نجمه عبارت ده له دغه مفهوم کلی نه چې هغه خاصوي له فار دغه ذاته مدې یو نه ذات مراد څه دی بل نه مفهوم کلیه د دوه لاره په مابین کې مغایرت رغه کنه یا وشیری شیری نو شیری شیری کې اول شیری مراد مزاب مضافن الیه دا مبتدا او موضوع شول دا روسه دویمه محمول وګرځیده دلته ظاهراً د دوه لاره په مابین کې عینیاب ده خو لکهنه پدې کې علماء د څه حد फरक تأویل کوي دا غدا نه چې شیری فیما مزا نه شیری الان ک شیری فیما مزا دما او شنه شهر د صدا له ک په یا شیاری نو د دې نه مطلقی شهر مراده او ورسره هغه شیاری چې راغلی ده. هغه متصف ده په وصف دی بلاغت سره چې شیاری شیاری الموصوفو بالبلاغه دما شهر هغه متصف په بلاغت باندې ده. وګوره د ورځې او د همره د دې په مابین کې مغایرت راویکنه مثاول او سم د سیحدی فار راغلی ده ولیکن دغه شان لکه دا وژ مګ تا یو نو کډغه شان نه ده یو راجی د یا او بدل راجی د نص الامر ته اوس اغه لیکه نو څه خبره وکړ؟ زنه کوم راغله نکاله سوال اوس په واجب الوجود موجودون سره تعید جواب وکم و هاذا كلام مفيد ودي سره زیاده په جواب او ته تمله پاره د جواب وکړه إذا حملي دا, دا حملي اولي بلل خط ده دکه حملي اولي مفني دا خو مف فدي ده او درې خبرې اوس او چلرممه خبره جواببي على سبيل تقابل ورکه سا خو دا په من زلدي امور شبي تتو شاته تونر وري حالا کږ پهشان ل سره دهنا بلکې د غ سره کامل مغات ده ما بين دکه الته او دلتا ده موضوع ده محمول که ما بین که غیریت ده. مداد ایگه پشان لسرد دهنه. اینزا ما خبره ما گو تاسیویل. تحقیق ده جواب مذکوره کې اخراج ده جواب مذکوره که. لحیز ده خصوص ما الاحیز العمومه. <تصفح> <تصفح> <تصفح> نو دیایی تی خبره داده. کله کل دیوشه دی پاره. ایخ. خلال دي یو شی دي په رایا اعتبارات مختلفوي نو په یو اعتبار بنده د امرينو په مابين کې اتحاد وي او په بل اعتبار بنده د دې امرينو په مابين کې مباينه وي نو که په اول یو اعتبار اخله بیا به حمل جایز نه وي که په دویم اعتبار بنده اخله نو بیا به دا حمل جایز وي هغه که په هر مادي کې وي که دغه ماده ذکروي کی عل موجودات او موجوداتونه او که غیر له دغه ماده نه د یات تحقیق دی جواب مذکوره داره. دا دا دا دا دا دا کی یو شی د پره کله کله ډیر اعتباراتي نو که دا په یو یو د اعتباربندیا د دې اتحاد بحث رازي دی د د مخه کلام سره او که په بری اعتباربندیا خلې نو بیا د مخایرت ثابتي کې له كلام اولینا نو که په یو یا دي بار بندي حمل بنا جاييږي په بل يته بار بندي حمل غو جاييږي اغه عام له دين ته په حرمات کې په صبر دي پوه نه تر ال انسانو انسانن دا ظاهرم دا چې موضوع او محمول کې عينيت ده ولیکن دي انسان دي په مختلفي اعتبار اول انسان دي واخيسته په دي سراط د عبادت له حيوان نادفقنه دا دوه مينسان ته ذکر کې کدا دي فدغه یاتی بار صدامه عبارت له حیوان ناطقنه ومصاد بصانعين مفادئ مفاد و سكنه محمول عین موضوع سکنه فدغه یاتی بار باندې د حمل مفيد فائدې نه ده خو کچر په دې دغه اول انسان عبارت که دا د معتبر ک په یاتی بار دې او دیم ب معتبر ک په یاتی جسم من الاجسام دا مطلق یو ده اولله عبارتو له حیوانې نات نه دو ی مبارهوله جسم ماه نوګوره د اول خاص، د ی عامسه مغرت په ما بند دواړو ک راغی که دا بیا مفید د فید دا تف د وک دا جواببيله دغه خاص ماده نه را وون چې دغه ماده پریک ده ال موجودات موجودتون صحیح د یا دهې خبره دا و کهه چې د یو شي د پااره مختلف په ی اتبار اخلي دده عينیت تحاد را ځي له مخکې موضوع سره که په بل یبار اخلي نو غیریت چاابتږ نوکه په روبنی یبار بندې وین بیا دا حمل مفیدفادي نه د لغیت را ځي او که په دوه مییبار بندېدي واخسته دا بیا مفید د پایدي ده لغیت نه را لکه مثال بین چې د ول لکه انسانو انسانو او دغه انسان د پاارسوباره دي دوه یا ته د ثیاثی بار د دې سرتداي عبارت د الحيوان اول <ım."> انسان ندیم دغه واخست د دویم انسان ندیم دغه واخست دا بیا مفید فائدې ده وکياتی بار دې بدل اول انسان عبارت د الحيوان الناطقنه دویم عبارت د دینه چې انه جسم من الاجسام جسم ماره وو پیدال نو بیا په دغه عبارت باندې غیریت راغی دا حمل مفيد فائده وګرځیدا هغه په دغه ماده کې وی کله دینه علاوه په بلې ماده کې وی نو حمل اولي ظاهرن صورت ته چیرته راغلی وی نو هغه ساجز وی مفيد فائده ګرځیدل وی یعنې لپاره وجودا وی چې هغه معتبر وی په یاتبرین مختلفتین وبنده اول کچ ذکر په یو یاتبر وی ثانین بیا راغلی وی هغه په بل یاتبر وی نو د ماتم رحمت الله علیه صلی الله بها فئنقيلاتك وياي په یاد راځي خپل حکم او به سبوت هکای کله شیایه حکم په سبوت دې هکای په دې شیاو باندې نو دې چې دا د تحقیق دي شریح دا د شریح تحقیق تر لریږي کنه دا کار مثلا حکایت لريکل نو عوارض الاشیا دي ویلي د اشكال نواريږي اشیا دي لريکل دې په دې معلومات تولګول خبر پوښی یا دا اشكالني واردي دي سوبد دي ترلري کې دا درې خبرې په مدنزه ته دي د به اشكالني فانقاله کته وياي په حکم دي سوبو ته ها کاي ته په سوبو ته ها کاي په دي شانو بندي کو نلغوان دا مفيد دي فائدنه دا بهودا او به پايده کلام راغلي دا په منزل دي قول بندي دا مور ثابتو ثابتتنا قول نام غيو ان المراد به جواب څه کړي دا منع جواب چې نن دا خبره چې دا حمل اولي دا محمول عین موجوده عقد حمل او دي عبد وظیفه ما بين چاينيه ده بلکې غيريت ده ولې ځکه دي اول موجوداتنا مراد دي موجودات اياتقاديه دي دويم موجوداتنا مراد دي ها نفس الامر قولنا موگا ايو ان المراد به مصود با دی سرا اغدا دا انا ما ما اعتقدهو اغا سی موگا اعقدهو دی حقائقو دی شیعانو دی پارا او موگا مسمه کهو پا اسماهو سرا دی انسان دا او دارنگ فرس دا اسماهو منزک دا امور موجودتون سی دا موگا اعقده دی وجود لرو نو دا موجود دی پا نفس الامر که کما یو قال لکا ویلکی گی تاید دی جواب دا کما یو قال لکا ویلکی زیادت واجب الوجود موج کلاممون مفیدونه ووي دا یو مید او ګټهور کلم ده حملې اووللی نه ده ځکه هغه مید لپاره د فدي نووي اورب به ما یخه جو ل الب نه کمی ضرورت راي بیایان لره ليس مثل کوکه په مسل دی دی کول دی تا نه دا وله مثلله کو نه او نه په تعویل کې پهشان دی دی ده فید نه مید د ف دام دا. والله مثل کو او نه په تعویل کې په دیلی بندې دا اب نه جممو وشيری شي اوري اوله ماله خپلهکه دا خفی نه ده پ یو جا بندې تق غظالکهتهحتیق دی جواب ب مز کوره دا ده خراج جواب کوي م ح خصوصله حمووم دغه خبرهوا ده کله یاد باات مو تبر کې نو بیا حملې نه پاتې کېږي و تا د تحق جواب دپاره دا, دا ان شيت قد کوونه له اعتبارات مختلفه یو شي دپاره کله مختلف اعتبارات باات راغلی وي خوکم په د بندې په یو شي بندې مفید وي پنسبت سره بعضی د دیتی بااتو تهدونل بعضې پنسبت سره بعضو تنوي لکه انسانه چې کله غلی لدی حثت نه د جسم ما ده کانل حک مع نو حکم به په د بندې په حیوانیت سره مفید دپ دی او په کله د وااخ سر چې دا له حیوانو نتی كان ذلك الله وانا نادى بلغه اذا كان محمول او موجود شيء واحد ولا علم بها.